Bizonyíték Francis Quinn újsüttetű politikus volt. Persze ez semmit mondó kifejezés, mint általában az eféle kifejezések. Amit mi újsüttetűnek nevezünk, annak mását megtaláljuk már az ókori Görögország társadalmi életében, sőt, ha többet tudnánk róla, talán megtalálnánk Szuméria vagy a történelem előtti Svájc házas kultúrájában is. De hogy egy-kettőre túljussunk ezen az unalmasnak és zavarosnak ígérkező bevezetésen, hadd folytassuk ott a történetet, hogy Queen se nem jelöltette magát polgármesternek, se nem korteskedett, nem tartott beszédeket és nem is tömte meg az urnákat hamisított szavazó cédulákkal. Mint ahogy Napóleon sem sütött el Austerlisnél egyetlen puskát sem. A politika néha kellemetlen helyzeteket teremt. Nem csoda, hogy Alfred Lenning az asztal túlsó oldalán tüskés fehér szemöldökét ráncoltak, és szemében már-már türelmetlenség tükröződött. Határozottan rosszul érezte magát. Quint azonban mindez, ha egyáltalán észrevette, korán sem zavarta. Barátságos hangot ütött meg, ahogyan ezt hivatásos politikustól talán el is lehet várni. Bizonyára ismeri Stephen Birlit dr. Lenning. Hallottam róla, ahogyan sokan mások. Igen, köztük én is. Megkérdezhetem, hogy rá fog -e szavazni a következő választáson? Nem tudnám megmondani. Nem kísértem figyelemmel a politikai eseményeket, és így azt sem tudtam, hogy jelöltette magát. Talán ő lesz a következő polgármesterünk, most még persze csak ügyvéd, de ki tudja, miből lesz a cserebo... Igen... Bágott közben lennénk. Ezt a mondást én is ismerem. Legyen szíves térjen a tágyra. Már a tárgynál tartok, doktor Lenning. Queen hangja igen-igen szívélyes volt. Érdekel fűződik ahhoz, hogy Mr. Birley minél tovább megmaradjon államügyésznek, önnek pedig érdeke, hogy a cél elérésében segítségemre legyen. Nekem, hagyjam. Lenning fenyegetően ráncolta a szemöldökét. Mondjuk, hogy az amerikai robot és gépember RT érdeke. Azért jöttem önhöz, a kutatási osztály nyugalmazott igazgatójához, meg tudom, hogy a vállalatnál továbbra is a rendkívüli tekintének örvend. Tanácsait kellő tisztelettel fogadják, a kapcsolata azonban már mégsem olyan szoros, hogy cselekvési szabadságában gátolna. Még akkor sem, ha valamilyen szokatlan cselekedetről volna szó. Lenin egy pillanatig hallgatott, Queen szavain töprengett. Nem értem, mire akar kiukadni, Mr. Queen, mondta, aztán kevésbé megenyhültem. Nem csodálkozom, doktor lenni. Jó lehet, az ügy egészen egyszerű. Megengedi? Izdéses öngyújtójával vékony cigarettára gyújtott, csontos arcán csendes mosolyára cét. Az imént Mr. birli beszéltünk. Különös színes egyéniség. Három évvel ezelőtt még senki sem hallott róla, ma pedig már közismert ember. Tetterős, tehetséges és kétségtelenül a legjobb képességű, legértelmesebb ügyész, akit valaha ismertem. Sajnos nem számíthatom a barátaim közé. Értem, jegyezte meg gépies lennink. A körmét bámulta. Tavaly, folytattak Queen nyugodt hangon alkalma volt kicsi alaposabb értesüléseket szereznem Mr. Bérli felől. Tudja, nagyon hasznos dolog politikusok múltját kicsi tüzetesebb vizsgálatnak alávenni. Nem is hiszi néha, milyen nagy hasznát látja az ember. Szünetet tartott, és elgondolkodva nézegette parázsló cigarettáját. De Mr. Birley múltjában nincs semmi szemet szúró. Kisvárosi, csendes élet, Egyetemi tanulmányok, koránt elhunyt feleség, egy autóbeleset, lassú felépülés, tanárkodás a jogi karon, majd végül itt a Metropolisban az ügyészi állás. Francis Queen a fejét csóválta. De a mostani élete az igazán sajátságos. A mi államügyészünk sose eszik. Lening felkapta a fejét, öreg szemével meglepően éles pillantást vetett a szemben ülő férfira. – Hogy mondja? – A mi államügyészünk sose eszik. Mr. Quinn minden egyes szótagot erősen hangsúlyozott. – Egy kicsit mégis módosítanom kell ezt a megállapítást. A valóság az, hogy soha senki nem látta őt se enni, se inni. – Soha senki. – Érti, hogy ez mit jelent? – Nem arról van szó, hogy ritkán, hanem hogy soha. Hihetetlennek találom, az informátorai megbízható emberek. Igen, az informátorai megbízhatók, a dolgot pedig egyáltalán nem tartom hihetetlennek. És mindezt hadd egészítsem ki még azzal is, hogy a mi államügyészünket soha senki nem látta inni, se vizet, se szeszesitart, se pedig aludni. Más tényeket is említhetnék, de azt hiszem ez elég. Lenning hátradőlt székében. A két férfi szótlan harcias pillantásokat váltott egymással, és aztán az öreg robotikus a fejét rázta. Nem, hihetem, ha figyelembe veszem, hogy ön mindezt nekem mondja el, akkor emögött csak egy dolog rejtőzhet, ez azonban képtelenség. Mr. ről bizonyos emberi tulajdonságok teljesen hiányoznak dr. Lenning ha azt mondaná, hogy maga a sátán, könnyebben elhinném. Én pedig állítom, hogy Mr. Birli nem ember, hanem robot, dr. Lenny. Én pedig erre azt felelem, hogy ennél képtelenebb állítást még soha életemben nem hallottam, Mr. Queen. Újból fülkésző harcias pillantásokat váltottak egymással. Mégis azt javaslom... Quinn aprólékos gonddal elnyomta cigarettáját, hogy a vállalatnál rendelkezésére álló eszközökkel tüzetesen vizsgálja meg ezt a képtelenséget. Erről szó sem lehet, Mr. Quinn. Nem gondolhatja komolyan, hogy a vállalat a helyi politikába avatkozzék. Nincs más választása. Tegyük föl, hogy tárgyi bizonyítékok nélkül nyilvánosságra hozom az értesüléseimet, ne ezek önmagukban is elég meggyőzőek volnának. Ha ez önnek így jó, ám hozza nyilvánosságra. Csak hogy nem jó. Jobb szeretnék bizonyítékokat kapni. És ez önnek is kellemesebb volna, mert a nyilvánosság csak ártana a vállalatának. Feltehetőleg hát ön is nagyon jól tudja, milyen szigorúan tiltják a törvények, hogy robotokat lakott területeken alkalmazzanak. Tudom, válaszolta kurtán lennénk. És azt is tudja, hogy az egész naprendszerben csupán az amerikai robot és gépember RT gyárt pozitron robotokat, és ha a bírli robot, akkor pozitron robot. És azt se feledje, hogy a pozitron robotokat nem árusítják, hanem bérbe adják. A robotok tehát a vállalat tulajdonában maradnak, és így a vállalat felelős a robotok cselekedeteiért. Viszont a vállalat, Mr. Quinn, könnyűszerrel bizonyítani tudja, hogy soha nem gyártott szabású robotot. De képes volna rá? Csak mint puszta lehetőséget vetem fel. Igen, képes volna. És gondolom annak sem volna akadálya, hogy titokban tartsa. – Hogy ne be a nyilvántartásokba? – Téved Mr. Queen, legalábbis ami a pozitron agyat illeti. Ennél sokféle szempont játszik közre, és ez áll a legszigorúbb állami ellenőrzés alatt. – Igen, csak hogy a robotok elhasználódnak, tönkre mennek, elavulnak, szétszerelik őket. – A pozitron agyat akkor is újra felhasználják, vagy megsemmisítik. – Tényleg? – Francis Queen egy árnyalatnyi iróniát engedett meg magának. – És ha például egyet? Persze csak véletlenül, nem semmisítenének meg, és már készen várná egy emberszabású szerkezet. – Ilyesmi nem fordulhat elő. – Csak hogy erre mind a kormány, mind a nyilvánosság bizonyítékokat fog követelni. Nem egyszerűbb, ha előttem tárják fel ezeket a bizonyítékokat? De milyen célunk lehetne az eféle vizsgálattal, fortyant fel lennénk. Milyen indokot hozhatnánk fel? Ne tételezzen fel rólunk ekkora ostobaságot. Kedves jóram, a vállalat bizonyára nagyon örülne, ha az egyes régiók megengednék, hogy lakott területeken ember szabású pozitron robotokat lehessen alkalmazni. Ez önöknek óriási profitot jelentene. Ma azonban még túl nagy a közvélemény előítélete minden eféle törekvéssel szemben. Okos volna tehát, ha előbb hozzászottatnák az embereket az ilyen robotokhoz. Íme, mondhatnák, itt egy tehetséges ügyvéd, egy jó polgármester és robot. Miért ne vásárolnátok robotinasokat? Merőképtelenség. Ez nem humoros, csak nevetséges. Lehet, de bizonyítsa be. Vagy még mindig azon a véleményem van, hogy inkább a nagy nyilvánosság előtt tárja fel a bizonyítékait? Az irodában uralkodó enyhe félhomály még nem leplezhette el Alfred Lanning arcán a pírját. A tudós lassan lenyomott egy gombot, mire a falba épített világító testek lassan felizzottak. Rendben van, majd utána nézek a dolognak. Stefan Birli arcát nehéz volna leírni. Születési bizonyítványa és külseje szerint egyaránt 40 éves férfi volt, de egészséges, jól táplált, jókedélyű negyvenes. Korához képest nagyon fiatalos, önkéntelenül is ez a közhely jutott eszébe mindenkinek, aki látta. Különösen illet ráza a megállapítás, ha nevetett. Ilyenkor, mint például most is, nevetése harsányan tört fel, majd elhalkult egy kicsit, aztán új erőre kapott. Alfred Lenning arcán ráncok futkároztak. A fagyos, kesernyés rosszallás ráncai. Kezével egy apró mozdulatot tett a mellette ülő nő felé, de az csak lebigyeztette keskeny, vértelen ajkát. Birli lihegve tért magához a nevetésből. Ugyan, ugyan, doktor Lenning, mármint hogy én, én robot volnék. Nem én állítom, uram. Én a magam részéről szívesen elfogadom önt embertársamnak. Sőt, miután nem a vállalatunk gyártotta, biztos vagyok benne, hogy ön valóban az is. Jogi szempontból feltétlenül. Ám de komoly formában elhangzott az az állítás, hogy ön robot, méghozzá egy eléggé tekintélyes személy részéről. Ne említse a nevét, ha ez a legcsekélyebb csorbát ütne erkölcsi meggyőződésének gránitoszlopán. Ehelyett az egyszerűség kedvéért tételezzük föl, hogy Frank Winről van szó. Folytassa, kérem! A közbeszólásra Lenning horkanó hangot hallatott, majd komor szünet után még fagyosabban folytatta. Egy eléggé tekintélyes személy részéről akinek kilétét illetően nem óhajtok találgatásokba bocsátkozni, s így meg kell kérnem ön, segítsen megcáfolni ezt az állítást. Ha az illető gyanúját a rendelkezésre álló eszközökkel közhíré teszi, ez még akkor is súlyos csapást jelentene vállalatomnak, ha vágyát nem tudná igazolni. Értengem? Igen, az ön álláspontja teljesen érthető. A vád maga nevetséges, de nem így az ön problémája. Elnézést kérek, ha viselkedésemmel megbántottam volna. A gyanúsításon nevettem, nem a problémát. Miben lehetek segítségére? Egyszerű a dolog, tanúk jelenlétében üljön be ebédelni egy vendéglőbe, és fényképeztesse le magát evés közben. Lenin hátradőlt a székben, a legnehezebbjén már túl volt. A mellette ülő nő szemmel látható érdeklődéssel vizsgálgatta az ügyészt, de egy szót sem szólt. Stefan Beerly az asszony arcába nézett, egy pillanatra rajta felejtette a szemét, majd megint lenninkhez fordult. Néhány másodpercig elgondolkodva játszott egy bronz papírnyomóval, amely az íróasztalának egyetlen dísze volt. Ennek a kívánságnak sajnos nem tehetek eleget, mondta nyugodt hangon. Majd egy kézmozdulattal türelmet kért, és így folytatta. Egy pillanat, doktor Lennink. Tökéletesen értem, hogy ez az ügy kellemetlen önnek, akarata ellenére kényszerítették bele. Érzi, hogy a szerep, amelyet játszik, méltóságán aluli, sőt nevetséges. Ám engem még sokkal közelebbről érint, és így kérem, legyen megértő irántam. Elsősorban tegye fel magának a kérdést: Van ez a queen? illetve az a bizonyos tekintélyes férfi nem orránál fogva vezeti -e önt. Nem éppen az volt-e a szándéka, hogy erre a kellemetlen szerepre kényszerítse. Alig a hihető, hogy ez a köztiszteletben álló férfi ilyen nevetséges és amellett veszélyes játékba fogjon, ha meggyőződése szerint nem állna biztos talajon. Nem ismerik vint. Birli most nem mosolygott. Még az elgék sem merészkednének arra a sziklaperemre, amelyből ő biztos talajt tud teremteni magának. Feltételezem, hogy önnek módja volt tüzetesebben megvizsgálni azokat az állítólagos értesüléseket. Elég tüzetesen ahhoz, hogy megállapítsam, vállalatunknak jóval nehezebb volna megcáfolni az ott felsorakoztatott adatokat, mint önnek. Szóval elhiszi neki, hogy én soha se eszem. – Ön tudós doktor lennék. Gondolja meg, miféle logikáról van itt szó. Nem láttak enni, tehát nem eszem. – Mi csoda túlzás! – Ez olyan jogászi fifika. Ön összezavarja azt, ami alapjában véve rendkívül egyszerű. – Épp ellenkezőleg tisztázni igyekszem, amit ön és Queen összebonyolítottak. Az igaz, hogy nem sokat alszom, és kétségtelenül nem eszem a nyilvánosság előtt. Nem étkezem mások társaságában, ez egyéni hóbort, valóban szokatlan és bizonyára neurotikus eredetű. De senkinek sincs ártalmára. Nézze, doktor Lennink, induljunk ki a következő feltevésből. Képzeljen el egy politikust, aki mindenáron félre akar tolni útjából egy reformista jelöltet, és az illető magánéletében kotorázva olyasfajta furcsaságukra bukkan, mint amilyeneket az imént említettem. És tegyük föl, hogy ellenlábasnak minél alaposabb befeketítése érdekében politikusunk meglátogatja önöket, hiszen célja elérésére alkalmasabb eszközt keresve sem találhatna. Mit fog mondani? Semmiképpen sem azt, hogy ez és ez nem ember, hanem robot, mert úgy szólván sose étkezik társaságban. Soha egyetlen tárgyalás közben sem láttam őt elaludni, Egyszer, amikor ének idején bekukucskáltam az ablakán, könyvel a kezében üldögét és a hűtőszekrényébe belenézve egyetlen falat ételt sem találtam. Ha ezt mondaná önöknek, egyenesen kényszerzúbbonyét küldenének. Tehát azt fogja mondani, hogy az illető sose eszik, sose alszik, és önök megrökönyödésükben nem is eszmélnek rá, hogy egy ilyen állítást lehetetlen bizonyítani. Kezére játszanak azzal, hogy hitelt adnak a puszta szóbeszédnek. – Akár komolyan veszi ezt az ügyet, uram, akár nem, csak el kell fogyasztania az említett ebédet, hogy eloszlassa a gyanút. Bírli most újból az asszonyhoz fordult, aki még mindig kifejezéstelen arccal vizsgálgatta. – Bocsánatot kérek, nem tudom, jól értettem-e a nevét, dr. Susan Calvin? – Igen, Mr. Birley. Ön ugye az amerikai robot pszichológusa. robot pszichológusa? Igen. Szóval a robotok szellemileg annyira különböznek az emberektől. – Egy világ választja el őket egymástól. Dr. Kelvin fagyosan mosolygott. – A robotok természetüknél fogva, de rég becsületes teremtmények. Az ügyész tréfásan vigyeztette száját. Ezzel szíven talált, dr. Kelvin, de én egészen más szerettem volna öntől kérdezni. Miután ön pszicho. robot pszichológus és nő, fogadni mernék, gondolt valamire, ami Doktor Lenningnek eszébe sem jutott. Mire? Hogy hozzon valami ennivalót a táskájában. Susan Kelvin iskolázottan közönyös szemében aprócska fényvillant. Gratulálok, Mr. Birli. Ezzel kinyitotta a táskáját, egy almát vett ki belőle, és szónélkül átnyújtotta a férfinak. Dr. Lenning első meghökkenéséből felúcsodva, éles, fülkésző szemmel kísérte az alma vándorútját. Stefan Birli nyugodtan beleharapott az almába, és lenyelt egy falatot. Figyeli, dr. Lenning! Dr. Lenning megkönnyebülten elmosolyodott és most még fenyegető szemöldökét is jó indulatú ráncokba vonta. Megkönnyebbülése azonban csak egy pillanatig tartott. – Kíváncsi voltam – jegyezte meg Susan Calvin – hogy megeszi-e. De persze ez adott esetben semmit sem bizonyít. – Nem – kérdezte széles mosolyjal Birli. – Semmi kép se, mert kézenfekvő, doktor Lanning, hogyha Mr. Birli emberszabású robot, akkor szükségképpen tökéletes mása az embernek. Sőt, talán túlságosan is emberi ahhoz, hogy hihető legyen. Végül is mi egész életünkben figyeltük az embereket. Félig sikerült utánzatot nem lehetne ránk sózni. Tehát mindennek tökéletesnek kell lennie. Nézze csak meg a bőr struktúráját, a szivárványhátját, a kezén a csontokat. Ha Mr. Birliv valóban robot, akkor azt mondom, bár csak az amerikai robot gyártotta volna, mert tökéletes munka. És vajon feltételezhető -e, hogy aki ilyen finomságokra figyelemmel volt, megfeledkeznék az evés, kiválasztás céljait szolgáló szerkezetekről? Lehet, hogy ezek csupán végszükség esetére vannak számva a mostanihoz hasonló agályok eloszlatására, de akárhogy van is, egy étkezés valójában semmit sem bizonyít. Várjanak egy pillanatig, mordult fellennik. Nem vagyok olyan ostoba, ami ennek maguk ketten tartanak. Engem nem érdekel, hogy Mr. Birli embere vagy sem. Engem kizárólag az érdekel, hogy a vállalatot kihúzzam a kátyuból. Ezt az ügyet pedig egyetlen nyilvános étkezéssel egyszer mindenkorra le lehet zárni. Akár tetszik Mr. Quinnnek, akár nem. Az apró cseperő részleteket azután már rábízhatjuk a jogászokra és a robotpszichológusokra. De kedves Dr. Lenning, mondta Birli, ön megfeledkezik az ügy politikai hátteréről. Én ugyanannyira szeretném, hogy megválasszanak, mint ahogy Queen szeretne ebben megakadályozni. Mellesleg az imént ön kimondta a nevét, észrevette? Nem tagadom, Csúnya zugügyvéd trükk volt tőlem. Előre tudtam, hogy beleesik a csapdába. Lenin elpirult. Mi köze ennek a választáshoz? A nyilvánosság két fegyver. Ha Quinnnek lesz elég bátorsága, hogy engem robotnak nevezzen, akkor nekem is lesz, hogy felvegyem a kesztyűt. Azt akarja mondani? Lening arcán őszinte megdöbben és tükröződött. Igen. Azt akarom mondani, hagyni fogom, hogy válassza ki a kötelét, próbálja ki elég erőse, vágja le megfelelő méretre, csináljon belőle hurkot, dugja bele a fejét, és vigyorogjon. A többit én majd elintézem. – Ő nagyon maga biztos. – Susan Kelvin felkelt a székéből. – Jöjjön, Alfred, kár minden szóért, úgysem tudjuk Mr. Billit eltéríteni szándékától. – Na látja! – mosolygott nyájasan Birli. Ért ön az emberi pszichológiához is. De amikor Birli aznap este hazaérve megállította kocsiját a föld alatti garázsba vezető automatikus járdán, kiszállt belőle és a kapu felé indult, korán sem volt olyan magabiztos, mint ami ennek Lenning vélte. A szobában egy férfi ült tolószékben. Bírli lépteire felpillantott és elmosolyodott. Az ügyész arcán gyengét szeretett fénye ömlött szét. A tolószékhez lépett. – Milyen későn jössz haza, Steve! – suttogta a nyomorék reket fűsértő hangon. A szája felde volt, fél arca csupa sebb hely. Igen, John, kicsit elkéstem. Egy különös és felettébb nehéz problémám támadt. – Úgy? – sem a sebeg szántotta arc, sem az elpusztult hangszállak nem bírtak érzelmet kifejezni, Csak a tiszta szemekben tükröződött szorongás. – Olyasmiről volt szó, amivel nem tudsz megbirkózni? – Nem vagyok egészen biztos a dolgomban. A segítségedre volna szükségem, Hisz végül is te vagy a család esze. – ki a kertbe? – Gyönyörű este van. Két erőteljes karjával kiemelte john a tolószékből, az egyikkel gyengéden, szinte simogatóan a vállát fogta át, a másikkal bepóját lába alá nyújt. Aztán lassan, óvatosan végigment a szobákon. A tolószék miatt enyhelejtésű lejáron, s a hátsó ajtón kilépett a ház mögött elterülő, fallal és lócsövénnyel körülvett kertbe. Miért nem hagyod, hogy a tolószéket használjam, Steve? Ez butaság? Így jobb szeretem, és te se bánod, ugye? – Neked is, nekem is jó esik, ha egy kicsit kikerülsz abból a motorizált bricskából. Hogy érzed magad? Végtelenül óvatosan letette a nyomorékot a hűvös fűre. – Hogyan érezhetném magam? De beszél inkább a problémádról. Queen arra akarja felépíteni Cortés hadjáratát, hogy robot vagyok. – Honnét tudod? – kérdezte John tágra nyílt szemmel. – Ez lehetetlen, el sem tudom képzelni. Pedig így van. Elküldte hozzám az irodába az amerikai robot és gépember RT egyik nagyfejű tudósát. – Igen? – a nyomorék lassan tépdeste a fűszálakat. – De megengedhetjük neki, hogy ő választa meg a harci terepet – mondta Birli. – Van egy ötletem. Kíváncsi vagyok mi a véleményed. Meg tudjuk-e valósítani? – Aznap este Alfred Lenning irodájában a jelenlévők mind egymást bámulták. Francis Quinn töprengve bámult Alfred Lenningre. Lenning dühösen méregette szüzen calvin aki viszont közönösen nézett Quinn arcába. A csöndet Francis Quinn törte meg. Ügyetlen kísérletet tett, hogy könnyednek látszon. Csak Blöffel arra számít, hogy menet közben majd kifundál valamit. – És ön ezt a feltevést akarja megjátszani, Mr. Queen? – kérdezte közömbösen Dr. Calvin. – Tulajdonképpen ez az egész ügy inkább önöket érinti. – Ide figyeljen! Lennink hangoskodással idekezett leplezni Borús kedély állapotát. Mi megtettük, amit kért tőlünk. Láttuk, hogy evett. Nevetséges azt állítani, hogy Mr. Billy robot. Önnek is ez a véleménye? – Queen hirtelen Calvinhez fordult. Lenning azt mondja, hogy ebben ön a szakember. Lenning szinte fenyegető hangot ütött meg. – Kérem, Susan! Queen azonban félbeszakította. – Miért nem hagyja beszélni, ember? A hölgy már fél órája ült, mint aki karót nyelt. Lenning meggyötört alcsal bámult maga elé. Úgy érezte, egy pillanat és dűrohamot kap. – Jól van magáé a szó, Susan. Nem fogom félbeszakítani. Szüzen Calvin szemtelen pillantást vetett rá, aztán tekintetét Queenre függesztette. Csupán kép lehet cáfolhatatlanul bebizonyítani, hogy Birli valóban robot. Ön, Mr. Queen, aki eddig közvetett bizonyítékai alapján legfeljebb vádat emelhet, de ítéletet nem mondhat. Mr. Birli pedig véleményem szerint elég okos ahhoz, hogy az e fajta érveket megcáfolja, és valószínűleg az ön véleménye szerint is máskülönben nem jött volna hozzánk. A két lehetséges bizonyítási mód közül az egyik fizikai, a másik pszichológiai. Fizikailag felboncolhatja vagy megröngenezheti Mr. Birlit. Hogy ezt miképp hajtja végre, ez az ön problémája. Pszichológiailag tanulmányozhatjuk a viselkedését, mert hogyha tényleg pozitronrobot engedelmeskednie kell a robotika három alaptörvényének. Pozitron adjat csak ezeknek a törvényeknek figyelembevételével lehet készíteni. Ismeri a törvényeket Mr. Queen. Kelvin megfontoltam világos hangsúlyozással, szó szerint idézte a robotika kézikönyvének első oldalán olvasható híres, vastag betűs mondatokat. – Hallottam már róluk – betette oda De Akkor a többit már nem nehéz megérteni – folytatta száraz hangon a pszichológusnő. – Ha Mr. Birley e három törvény bármelyikét megszegni, nem lehet robot. Sajnos ez az eljárás csak az egyik irányban döntheti el a kérdést, mert a törvénynek betartása önmagában még semmit sem bizonyít. – Miért nem, doktornő? – kérdezte Queen udvariasan. Mert ha meggondolja, a robotika három törvénye alapjában véve az emberi erkölcs legfontosabb vezérelveit tükrözi. Az emberre például jellemző az önfenntartás ösztöne. Ez a robotok esetében a harmadik törvénynek felel meg. Minden szociális érzésű, kötelességtudó terék ember aláveti magát a jogos hatalomnak, tekintének. Hallgat az orvosára, a főnökére, a kormányára, a pszichiáterére. Az ember embertársaira betartja a törvényeket, engedelmeskedik az előírásoknak és szokásoknak még akkor is, ha ezek esetleg kényelmét vagy biztonságát veszélyeztetnék. Ez a robotok második törvénye. Hasonlóképpen minden derékember szereti fele barátját, mint önmagát, megvédi embertársait saját kockáztatásával is. Ez a robotok első törvénye. Egy szóval, ha Billy betartja a robotika törvényeit, lehet robot, de lehet egyszerűen nagyon derékember. Ezek szerint nem is lehet bebizonyítani, hogy robot, mondta Queen. Talán be tudom bizonyítani, hogy nem az. Csak hogy én nem erre szeretnék bizonyítékot kapni. Be kell érnie azzal, ami bizonyítható. Elérhetetlen célokat hiába tűz ki maga elé. Lenningnek most hirtelen egy ötlete támadt. Arra egyikük sem gondolt még, milyen különös, hogy egy robot épp ügyésznek menjen. Vádat emeljen emberek ellen, halálos ítéletet kérjen fejükre, súlyos károkat okozzon nekik? Quinn felütötte a fejét. Akármilyen különös a kérdés, mégsem dönti el. Államügyész volt, nem bizonyítja, hogy ember. Nézzék meg a hivatalos ténykedésére vonatkozó adatokat. Nem tudják, hogy azzal kérkedik, soha egyetlen ártatlan ember ellen se emelt még vádat. Tömegével hagyott futni olyanokat, akik ellen a bizonyítékokat nem találta kielégítőnek, holott az esetek zömében az bírákat valószínűleg rávehette volna a vádlottak atomizálására. És ez nem is üres kérkedés, ez a valóság. Oh, – Hogyan, Queen? – Lenning arcizmai rángatóztak. A robotika törvényei nem tesznek különbséget bűnös és ártatlan ember között. A robot nem döntheti el, hogy az ember halált értemele vagy sem. Ez nem tartozik rá. Nem okozhat kárt emberi lényekben. Akár angyal, akár ördög az illető. – Alfred – mondta szizen Calvin fáradt hangon – ne beszéljen bolondokat. Mi történne például, ha egy robot egy őrült bebotlana, aki épp fel akar gyújtani egy lakóházat? Nem akadályozná meg? Dehogy nem. És ha csak úgy akadályozhatná meg, hogy megöli? Lenning válaszképpen a torkát köszörülte. Persze, Alfred, a robot mindent tőle telhetőt elkövetne, hogy ne kelljen ölnie. És ha mégis rákényszerülne, utána pszichoterápiai kezelésben kellene részesíteni, mert egy eféle megrázkottatás könnyen őrületbe kergetheti. Vétett az első törvény ellen, hogy egy magasabb szinten eleget tegyen neki. Viszont az ember meghalt, és ő volt a gyilkosa. – Ezek szerint Birli őrült? kérdezte Lenning olyan éles gunnyal, amilyen csak kitelt tőle. – Nem, de ő maga nem is ölt meg senkit. Csak tényeket tár fel, amelyek esetleg bizonyítják, hogy egy bizonyos egyén veszélyes az emberek nagy tömegére, más szóval a társadalomra. A többség védelmében száll síkra, vagyis a lehető legmagasabb szinten szerez érvényt az első törvénynek. A gonosz tevőt már a bíró ítéli halára vagy börtönre, miután az esküdd kimondták a bűnösségét. És az elítéltet a börtönőr kíséri a fegyházba, a hóhér végzi ki. Mr. Birley csupán az igazságot tárja föl a társadalom érdekében. Bevallom, Mr. Queen, amikor ön először hívta fel figyelmünket erre az ügyre, megvizsgáltam Mr. Birley pályafutását, és megállapítottam, hogy az esküd bírákhoz intézett záró beszédeiben sosem kért halálos ítéletet amellett harcol a halálbüntetés eltörléséért, és igen bőkezően támogatja a bűnözés ideg fiziológiájával foglalkozó kutatóintézeteket. Nyilvánvaló, hogy a bűnök megtorlásánál célra vezetőbb eszköznek tartja a gyógyítást. Szerintem ez nagyon sokat mondó. Igazán? Mosolygott Queen. Talán robot szaga van? Lehet. Miért tagadjuk? E féle magatartást csak a robotoknál, vagy a nagyon becsületes derék embereknél tapasztalhat. Mert a valóság az, Mr. Queen, hogy egyszerűen nem tudnak különbséget tenni a robotok és a legderekabb emberek viselkedése között. Queen hátradőlt székében. Dr. Lenning mondta türelmetlenség remegő hangon. Ugye lehetséges olyan emberszabású robotot gyártani, amely külsejében tökéletes mása az embernek? Lenning elgondolkodott, a torkát köszörülte. Az amerikai robot végzett eféle kísérleteket, persze nagy alkalmazása nélkül. Emberi peték és hormonok segítségével porózus szilikon műanyagvázakon olyan hús és bőrétegeket lehet képezni, amelyek minden külső vizsgálatot kiállnak. A szem, a haj, a bőr, voltaképpen nem is emberszabású, hanem valóban emberi. És ha egy ilyen burokban a többi szükséges szerkezettel egyetemben pozitron agyat helyeznek el, kész az emberszabású robot. Mennyi idő alatt lehet egy ilyen robotot előállítani? Ha minden együtt van, ami szükséges, az agy a váz, a pete, a megfelelő hormonok és besugázó készülék mondjuk két hónap alatt elkészülhet. A politikus felállt. Akkor én majd kiderítem, hogy milyen Mr. Birley belül. Ez ugyan az amerikai robotnak sem jó reklám, de nekem ne tegyenek szemrehányást. Én megadtam önöknek a lehetőséget, hogy más megoldást találjanak. Amikor magukra maradtak lenni, ingerülten fordult Susan Calvinhez. – Miért ragaszkodik ahhoz, hogy… A pszichológusnő szenvedélyes hangon vágott közbe. – Mit akar? Az igazságot, vagy azt, hogy leköszönjek? Nem fogok hazudni senki kedvéért. Az amerikai robot majd megvédi az érdekeit. Maga meg ne legyen olyan szívű, És mi történik, ha Queen kinyitja Billit, és egy nagy csomó kerék meg csavar ki belőle. Nem fogja kinyitni. Birlinek legalább annyi esze van, mint neki, ha nem több. A hír egy héttel Birli tervezett jelölése előtt tört rá a városra. Bár talán helyesebb volna úgy mondani, hogy bebotorkált, becsammogott, besonfordált a városba. Eleinte jót nevettek rajta, de midőn Queen a kulisszák mögül irányítva hadjáratát apránként fokozta a nyomást, a nevetés kényszeredetté vált, egy csepp bizonytalanság vegyült vele, és az emberek most már el eltöprengtek. A jelölőgyűlés felzaklatott hangyabolyhoz hasonlított. Eredetileg egyhangú jelölést terveztek, s egy héttel korábban még egyes egyedül Birli jöhetett szóba. Sőt, ellenjelölt most sem akadt. Tehát őt kellett jelölni, de a jelölése teljes fejetlenség közepette zajlott le. Talán kevéssé lett volna kínos az ügy, ha az emberek nem örlődnek két malomkő között. Egyfelül a szörnyűség, ha a vád igazolást nyer, másfelül a hihetetlen dőreség, ha hamisnak bizonyul. Béli kényszeredett GPS jelölésének másnapján az egyik újság végre közzétette annak a hosszú interjúnak lényegét, amelyet dr. Susan calvin a a robotpszichológia és pozitronika világhíre szakértőjével folytatott, mire egyszerűen és velősen kifejezve elszabadult a pokol. A csökönyös ortodoxok csak erre vártak. Politikai pártjuk nem volt és nem léptek fel egyik hitfelekezet nevében sem. Soraik lényegében olyanokból verbúválódtak, akik nem tudtak beilleszkedni abba a világba, amelyet valaha, amikor az atom még újdonság volt, atomkorszaknak neveztek. Voltak éppen az egyszerű élet szószólói voltak, olyan életmódot kívántak vissza, amelyet azok, akiknek részük volt benne, valószínűleg nem is tartottak olyan egyszerűnek, és ezért még egyszerűbbre vágyakoztak. Az ortodoxoknak nem volt új indokra szükségük, hogy a robotok meg a robotgyárosok ellen acsarkodjanak, de Quinn vágyja és Calvin fejtegetései jó ürügyet szolgáltattak arra, hogy gyűlöletüknek fennhangon adjanak kifejezést. Az amerikai robot és gépember RT hatalmas gyártelepe még hasshoz hasonlított, amely fegyverbe szólította rajait. Háborúra készülődött. Ben a városban Stephen Birley háza hemzsegett a rendőröktől. A választási hadjárat persze kizárólag e téma körül forgott, és csak annyiban hasonlított a szokásos választási hadjáratokhoz, hogy kitöltötte a jelölés és a választás közti időt. Stephen Birley nem hagyta, hogy a fontoskodó emberek kizökkentse nyugalmából. Még a háttérben álló uniformisos egyének se zavarták. Odakint túl a mogorva rendőrkordonon, fajtájuk hagyományaihoz illően újságírók és fotóriporterek várakoztak. Egy vállalkozó szellemű televíziós társaság még egy kamerát is felállított az államügyi szerény otthonának bejárata előtt, és a bemondó műzgalomtól remegő hangon terjengős kommentárral kísérte az eseményeket. A fontoskodó emberke Billyhez lépett. Kinyújtott kezében egy sűrűn teleírt, cikornyás papírlapot tartott. Bírói végzést hozta Mr. Billy, és ez felhatalmaz arra, hogy házkutatást tartsak bármilyen fajtájuk, illegálisan itt fellelhető gépember vagy a robot után. Billy kicsi felemelkedett székéből, és átvette a papírlapot. Közömbösen belepillantott, majd mosolyogva visszadta az emberkének. – A legteljesebb rendben van – Rajta végezze feladatát. Mrs. Hoopan, szólt a házvezető nőjének, aki vonakodva jött be a szomszédszobából, legyen szíves, vezesse végig a lakáson ezeket az embereket, és amiben tud, legyen segítségükre. Az emberke, akit harroway hívtak, habozott. Arca vörösre gyúlt, és sehogy sem mert Birli szemébe nézni. Gyerünk, motyogta két rendőrnek. Tíz perc múlva visszajött. – Már is végeztek? – kérdezte Birli olyan ember hangján, akit sem a kérdés, sem pedig a válasz nem túlságosan érdekel. Harubai a torkát köszörülte, Előbb kappan hangon szólalt meg, majd nagymérgesen újból rákezdte. – Ide figyeljen, Mr. Birli, az utasításunk úgy szól, hogy igen alapos házkutatást tartsuk, És nem ezt tette? – Pontosan megmondták, hogy mit keressünk. – És mi volt az? Nem akarom kiélezni a dolgot, Mr. Birli, de egy szó, mint száz, az utasításunk értelmében önt kell megvizsgálnunk. Engem? kérdezte az ügyész széles mosolyjal. És ezt hogyan szándékozik végrehajtani? Hoztunk egy panett sugáregységet. ho ho, -ho maga röngyen fenyképet akar rólam készíteni. Van erre felhatalmazása? Már mutattam a házkutatási parancsot. Szabad még egyszer megnéznem? Haraway arca nem éppen a lelkesedéstől fénylett, de azért másodszor is átnyújtotta a papírlapot. Felolvasom, hogy a végzés értelmében hol kell házkutatást tartaniuk, mondta Birli nyugodt hangon. Idézek. Stephen ellen Birli, Evenstrong kerület, Willow Grove 355 szám alatti lakásában, ideértve az esetleges garást, raktárt vagy a házhoz tartozó bármely más építményt és telket, hm, és így tovább. Ez teljesen rendben is van, de az jó ember sehol sem állít, hogy engem belül is megvizsgálhatna. Én nem tartozom a helységekhez, ám ha akarja, megmotozhat, hátha talál a zsebemben eldugva egy robotot. Harawaynek a legcsekélyebb kétsége sem volt a felül, hogy kinek a szolgálatában áll, és semmiképpen sem akart restek mutatkozni, amikor végre lehetősége nyílt az előmenet erre, vagyis valamilyen zsírosabb bálásra. Ide figyeljen, Mr. Birli, mondta némi képűséggel. Jogom van átkutatni az összes bútorokat, meg minden egyebet, ami a házban van. – És maga is itt van a házban, igaz? Kitűnő megfigyelés, valóban itt vagyok. Viszont nem vagyok bútor. És mint nagykorú, cselekedeteiért felelős polgárnak, és hogy az vagyok, elmeorvosi bizonyítvánnyal igazolhatom, a regionális törvények értelmében bizonyos jogaim is vannak. A felvétel személyi jogaim megsértését jelenteni. Erre pedig ez a bírói végzés nem hatalmazza fel magát. Ez mind igaz, viszont ha ön robot, akkor nincsenek e féle jogai. Tény és való, csak hogy ez a papíros, hallgatólagosan elismeri ember voltomat. Hol? Haraway a papír után kapott. Ott, ahol azt mondja, Stephen Ellen, Billy, itt és itt lévő lakásában. Egy robotnak ugyanis nem lehet tulajdona. És azt is megmondhatja a főnökének, Mr. hogy hogyha megpróbál egy másik hasonló tartalmú végzést kibocsáttatni, amelyik nem ismeri el hallgatólagosan ember voltamat, súlyos következményeknek nézelébe. Elfogatási parancsot adatok ki ellene, és polgári pert akasztok a nyakába. És akkor majd kénytelen lesz a jelenleg rendelkezésére álló bizonyítékokkal igazolni, hogy robot vagyok, másként tetemes bírságot fizethet, amiért alaptalanul meg akart fosztani a regionális törvényekben biztosított jogaimtól. – Ezt megmondhatja neki, ugye? Haraway az ajtó felé masírozott, odaérve megfordult. – Maga nagyon dörzsölt ügyvéd, – mondta. Keze a zsebében motozott. Egy pillanatra még megállt az ajtóban, aztán kiment. Egy mosoly küldött a televíziós kamera felé, amely még mindig működött, majd integetve oda kiáltott a riportereknek. – Holnap lesz valami számatokra, fiúk! Vicc nélkül! – Beült régi módi földön járó ragacsába, hátradőlt az ülésen, kivett a zsebéből egy aprócska szerkezetet és gondosan megvizsgálta. Most életében először készített, reflektiós röntgenfelvételt. Remélte, hogy jól sikerült. Green és Birli még sose kerültek szemtől szembe egymással. Most azonban a vizorfon mellett ülve, legalábbis a kifejezés szó szerinti értelmében, nagyon közel voltak ehhez az állapothoz. Jól lehet, vonásaikat csupán fekete-fehér pontocskák képviselték a fotocellákon. A beszélgetést Quinn kezdeményezte, és ő is szólalt meg először. Van egy hírem a maga számára, Birli, kezdte minden különösebb ceremónia nélkül. Nyilvánosságra szándékozom hozni, hogy penet sugár elleni védőruhát hord. Tényleg? Akkor ezt már valószínűleg meg is tette. Egyébként az az érzésem, hogy a mi vállalkozó szellemű riportereink már jó ideje lehallgatják a vonalaimat. Azt bizonyosan tudom, hogy az irodai vonalaimat át-meg átjuggatták. Éppen ezért bújtam meg az utóbbi hetekben itt a lakásomban. Billy szívélyes hangon beszélt, szinte cseveget. Ezt a hívást teljesen leárnyékoltam, mondta Quinn összeszorította ajakkal. Bizonyos egyéni kockázatot vállalok vele. Hm. – azt gondolom, senki se tudja, hogy maga rejtőzik e mögött, a kortes hadjárat mögött. Legalábbis hivatalosan senki se tudja. Hogy nem hivatalosan tudja-e, az már más kérdés. A maga helyében én nem nyugtalankodnék. Tehát azt mondja, hogy védőruhát viselek? Erre valószínűleg akkor jött rá, amikor a minap kiderült, hogy a kisinasának a túl túlexponált. De ebből, Birli, mindenki megérti majd, hogy nem meri magát röngenelemzésnek alávetni. De azt is, hogy maga vagy az emberei magántitkok megsértésére tettek kísérletet. Ezzel a kutya sem törődik. Az nem olyan biztos. Látja, ez jellemző kettőnk hadviselési módszereire. Maga nem sokat törődik a polgárok egyéni szabadságjogával. Én viszont törődöm. Nem tűröm, hogy felvételt készítsenek rólam, mert elvi okokból őrködöm a jogaim felett. És ha megválasztanak, ugyanígy fogok örködni mások jogai felett is. Ebből kétségtelenül nagyon érdekes kortes beszéd kerekednék ki, csak épp senki sem hinne magának. Túlságosan fenkült ahhoz, hogy igaz legyen. Most hirtelen éles hangra váltottát. De még valamit akarok mondani. Azon a bizonyos estén valaki hiányzott a háza állandó lakói közül. És pedig? A jelentés szerint, Queen lapozgatott az előtte fekvő papírok között, amelyeknek széle még éppen látható volt a videólemezet, a hiányzó személy egy nyomorék. Jól mondja, válaszolta közönyös hangon billi egy nyomorék. Öreg tanárom, aki nálam lakik, de most már két hónap óta vidéken van. Jól megérdemelt pihenését tölti ott, ahogy mondani szokták. Van ez ellen valami kifogása? A tanára? Valami tudósféle? Ügyvédkedett mielőtt nyomorékká vált. Most engedély alapján biofizikai kutatással foglalkozik. Saját laboratóriuma van és tevékenységének részletes leírását szabályszerűen benyújtotta az illetékes hatóságokhoz. Felvilágosításért forduljon hozzájuk. Annyit azonban magam is elárulhatok, hogy kisebb jelentőségű munkáról van egy szegény, nyomorék ártatlan szórakozásáról. Látja, milyen készséggel árok rendelkezésére? Látom, és mondja csak, mit tud maga a tanára, a robotgyártásról. Sajnos magam járatlan vagyok a szakmában, s így nem tudom megítélni, hogy e téren milyen ismeretekkel rendelkezik. Gondolja, hogy Pozitron agyakhoz hozzájuthat? Kérdezze meg a barátait az amerikai robotnál. Ezt nekik kell tudniuk. Egy szó mint száz, a maga nyomorék tanára az igazi Stephen Birley, maga pedig az ő robot teremtménye. Be tudom bizonyítani az állításomat. Őt érte annak idején autóbaleset, nem magát. Meg lesz a módja, hogy ezt ellenőrizzük a baleseti nyilvántartásba. Igazán? Akkor rajta. Sok szerencsét. És házkutatást is tarthatunk a maga úgynevezett tanárának vidéki lakásában? Majd meglátjuk, mit találunk ott. Ebben téved Queen, mondta Birli széles mosolyjal. A maga fekhére az én úgynevezett tanárom beteg ember. Az a vidéki lak a pihenőhelye, és ilyen körülmények között, mint nagykorú cselekedeteiért felelős polgár, fokozott jobb védelemben részesül. Megfelelő indokok nélkül nem foghatósági engedét kapni a házkutatásra. De én nem állok az útjába, próbálja meg. Queen egy darabig hallgatott, aztán előrehajolt székében. Arca csak nem betöltötte a videólemezt, még az apró ráncokat is látni lehetett a homlokán. – Birli, mi értelme van ennek? Úgy sem fogják megválasztani. – Tényleg? – Maga bízik benne? Könnyűszerrel megcáfolhatná ezt a robotvádat, ha megszegi a három törvény valamelyikét. De maga meg se próbálja, s az emberek szemében ez kellőbb bizonyíték arra, hogy robot… Ahogy én látom a dolgot, többé-kevésbé jó nevű, de alapjában véve mégis ismeretlen nagyvárosi ügyvédből egyik napról a másikra világhíresség lettem. Kitűnő propagandát csinált nekem. De maga mégiscsak robot. Ezt már mondta, most a bizonyításon volna a sor. A választóknak nincs szükségük több bizonyítékra. Akkor miért, te hűhó? Hiszen ezek szerint már zsebében a győzelem. Viszont látásra, Queen hangjából most első ízben lehetett kiérezni a rossz indulatot. Gyors mozdulattal leakasztotta a vizorfont. Viszont látásra, búcsúzott Birli rendíthetetlen nyugalommal az immár üres lemezhez intézve szavait. Birli a választás előtti héten hozta haza tanárát. A légiautó a város egyik eldugott negyedében szállt le. – Jobb, ha a választásokig itt maradsz – mondta Birli. – Nem vagy szem előtt, ha a dolgok esetleg kedvezőtlen fordulatot vesznek. John elferdült szájából kínosan törtek elő a szavak. – Gondolod, hogy erőszakos cselekményekre is sor kerülhet? – kérdezte reket a gódó hangon. – Az ortodoxok nagyon fenyegetőznek, és így legalábbis elméletileg fennáll a veszély. Mégse hiszem, hogy ilyesmire vetemegyenek. Igazi erő nem áll mögöttük, de állandóan szítják a tüzet, és egyszer sikerülhet valamilyen csetepatét rendezniük. Ugye nem haragszol, hogy itt kell maradnod? Ha oda volna, kibújnék a bőrömből az aggodalomtól. Jó, itt maradok. Még mindig azt hiszed, hogy sikerülni fog a dolog? Biztos vagyok benne. Senki sem háborgatott ott a házban? Senki. Egy lélek se járta arra. És a te munkád hogyan sikerült? Jól, azzal nem lesz semmi baj. Akkor vigyáz magadra, John, és figyelt holnap a televíziót. Birli megszorította a kezén pihenő elformátlanodott ujjakat. Lenton homloka csupa ránc volt az aggodalomtól. Neki jutott osztályrészül az a cseppet sem méltó méltő feladat, hogy bírli főkortese legyen egy olyan kortes hadjáratban, amely alapjában véve nem is volt hadjárat. Olyan személy érdekében agitáljon, aki nem volt hajlandó elárulni a stratégiáját, és nem fogadta meg főkortese tanácsait. – Ezt nem teheted! – volt Lenton szavajárása. Örökké ezt hajtogatta. – Mondom neked, Steve, ezt nem teheted! Odaugrott az ügyész elé, aki puszta időtöltésből a meszéde gépírásos oldalait lapozgatta. – Tedd már lesz Steve, és figyelj rám! Ezt a tömeget az ortodoxok csődítették ide. Meg se fognak hallgatni. Sokkal valószínűbb, hogy megköveznek. Miért kell neked hallgatóság előtt beszélned? Miért nem jó neked a hangfelvétel, a képernyő? – Azt akarod, hogy győzzek a választáson, ugye? – kérdezte nyájasan Birli. – Győzni? – ki beszél itt már győzelemről? Az életedet akarom megmenteni, Steve? Nem forog veszélyben. Nem forog veszélyben. Nem forog veszélyben. Lenton torkából furcsa, reszelős hangok törtek elő. Ki akarsz menni az erkére ötvenezer eszeveszett bolond elé, hogy józanságot prédikálj nekik? Ki állsz az erkére, mint valami középkori diktátor? Birli az órájára pillantott. Körülbelül öt perc múlva mihelyt a televíziós vonalak szabadok lesznek. Lenton erre már csak nyomdafestéket nem nagyon tűrő szavakkal tudott válaszolni. A tömeg egy kötelekkel körülkerített téren zsúfolódott össze. A fák és házak, mintha az emberek sűrűjéből nőttek volna ki, és aki nem volt itt, ultrarövid hullámon figyelte az eseményeket. Pusztán helyi választásról volt szó, s mégis az egész világ érdeklődése is érte. Erre a gondolatra Birli elmosolyodott. De maga a tömeg nem volt mosolyognivaló. Itt is ott is zászlók és transzparensek hirdették változatos szöveggel, hogy a polgármester jelölt, a robot. A levegő valósággal izzott az ellenséges indulatoktól. Birli beszéde az első pillanattól fogva kudarcra volt ítélve. Szinte beleveszett az egybegyűltek összefüggéstelen üvöltözésébe, a tömegen belül kis szigetecskékbe tömörült ortodox csőcselék ütemes kiátozásába. De Bírli csak beszél tovább, lassan, szenvedélytelenül. Bent a szobában Lenton a haját tépte, felfelnyögött, várta mikor kezd csorogni a vér. Az első sorokban dulakodás támadt. Egy szögletes képű, kidüllett szemű honpolgár hosszú, nyurga alakjához képest kurta öltözékben előre tolakodott. Egy rendőr utána eredt, de csak nehezen tudott utat törni magának a sűrű tömegben. Birli dühösen intett neki, hogy maradjon veszteg. A keszeg ember az erkély aláért, de a nagy ordítozásban nem lehetett érteni a szabát. Birli áthajolt a párkányon. – Mit mond? – kiáltott le ha a tárgyhoz tartozó kérdése van, szívesen megválaszolom. Az egyik mellette álló őrhöz fordult. Hozza fel ide azt az embert. A tömegen az izgalom hulláma gyűrűzött végig. Mindenfelé csendet, csendet, kiáltások hallatszottak. A zűrzavar egy darabig még csak fokozódott, de aztán apránként elült. A keszeg ember kipirulva, zihálva nézett szembe Birlivel. Van valami kérdezni valója? szólt Birli. A keszeg ember bírlire merett. – Üssön meg! – mondta a sztár hanggal. hangon. Hirtelen mozdulattal éleszőkben előre nyújtotta állát. – Üssön meg! Azt állítja magáról, hogy nem robot. Hát bizonyítsa be! Fogadom, nem bír megütni egy embert maga szörnyeteg! Furcsa halotti csönd támadt. Bírli hangja törte meg. – Miért üssen meg magát? Nem adott rá semmi okot. A keszeg ember vadul felkacogott. Nem tud megütni. Fogadom, nem üt meg. Maga nem ember. Maga egy szörnyeteg. Műember. Stefan Birli erre összeszorította ajkait, és a jelenlévők ezreinek és a képernyő előtt ülők milliók szeme láttára előrelendítette őklét, és álomvágta a férfit, hogy csak úgy recsejett. A provokátor hátra tándorodott, és azon nyomban összerogyott. Arcán megdöbben, és hitetlenkedő ámulat – Nagyon sajnálom – mondta Birli. – Vidék be a szobába és fektessék le. Ha befejeztem, szeretnék beszélni vele. Amikor dr. Calvin a számára fenntartott parkírozóhelyen megfordult kocsijával és elhajtott, még csupán egyetlen riporter tért annyira magához a bámulatból, hogy utána vágtatva felé kiáltson. – Ember – szólt vissza a vállánát Susan Calvin, noha a kérdést nem is hallotta. – Ez az egy szó elég volt. A riporter elnyargalt. Birli beszédének hátralévő része, mondhatni már csak süket fülekre talált. Dr. Calvin és Birli még egyszer találkoztak. Néhány nappal az újdonsült polgármester hivatali eskütétele előtt. Késői jel volt, éjfél is elmúlt már. Nyoma sincs magán a fáradtságnak, jegyezte meg dr. Calvin. Csöppet sem vagyok álmos, válaszolta mosolyogva a polgármester jelölt. Csak kérem, el ne áruljak Nem fogom, de ha már szóba hozta őt, megmondhatom, nagyon érdekes sztorit talált ki. Szinte sajnálom, hogy maga lelőtte a poénját. Ismerik Queen elméletét? Csak részben. Nagyon drámai történet, Eszerint Stephen Birli fiatal ügyvéd volt, kiváló szónok, nagy idealista, aki hajlamot érzett a biofizika iránt. Érdekli önt a robotika, Mr. Birli? Csak a jogi vonatkozásaiban. Azt a Stephen Birlit érdekelte. Akkor azonban feleségével együtt baleset érte. Az azt, hogy meghalt, maga Birli pedig még rosszabbul járt. Elvesztette mindkét lábát, a hangját, s az arca is összeroncsolódott. Sőt, egy kicsit talán meg is hibbant. Nem akarta plasztikai műtétnek alávetni magát. Visszavonult a világtól. Ügyvédi pálya futásának persze befelelzett. Csak a két keze és a szellemi képessége maradt meg. Valahogy sikerült pozitron agyat szereznie, még egy olyan bonyolult fajtát is, amely erkölcsi kérdésekben is képes ítéletet alkotni ami pedig a robotika mai állása szerint a legmagasabb rendű robottevékenység. Stephen Birli testet készített az agynak, s olyan lényi nevelte, amilyen ő szeretett volna lenni, de nem lehetett. És aztán, mint Stephen Birlit, kiküldte a világba, maga pedig a háttérben maradt öreg, nyomorég tanárként, akit soha senki se látott. Milyen kár! mondta a polgármester jelölt, hogy egyetlen ökölcsapással tönkretettem ezt a megható történetet. Olvastam az újságban, hogy ön ebből az alkalomból hivatalos nyilatkozatot tett, amely szerint mégiscsak ember vagyok. Igen, de mondja csak, hogy is volt azzal az ökölcsapással? Nem lehetett puszta véletlen? Nem is volt egészen az. A munka oroszlán részét tulajdonképpen Queen végezte el. Az embereim titokban elterjesztették, hogy soha életemben nem ütöttem meg senkit, egyszerűen nem vagyok képes rá. És az a tény, hogy ilyesmit még kiprovokálni sem lehet belőlem, minden szónál ékesebben bizonyítja a robot voltomat. Ezek után nagy cécóval tartottam a nyilvánosság előtt egy buta beszédet, csak természetes, hogy a bolond beleesett a csapdába. Lényegében amolyan zugügyvéd trükkolt. Amikor voltak éppen a mesterségesen megteremtett légkör szüli a kívánt eredményt. Az így kiváltott érzelmek biztosították választási győzelmemet. A pszichológus nő bólintott. Látom, belekontárkodik a mesterségembe. Persze a politikusok nem is igen tehetnek másként. Mégis sajnálom, hogy így alakult a dolog. Szeretem a robotokat. Sokkal jobban, mint az embereket. Ha létre lehetne hozni olyan robotot, amely kormány tisztségek betöltésére képes, biztos vagyok benne, hogy tökéletesen ellátná a feladatát. A robotika törvényei értelmében nem okozhatnak kárt az embereknek. Egyszerűen képtelen volna a zsarnokságra, korrupcióra, ostobaságra, előítéletekre. És amikor az ideje lejár, halhatatlan létére visszavonulna, mert még azzal sem akarná megbántani az emberek érzelmeit, hogy kitudódjék, egy robot kormányozta őket. Eszményi állapot volna. Csak hogy egy robot az agyának kiküszöbölhetetlen hiányosságai miatt mégsem válna be. A pozitron agy semmiképpen sem versenyezhet a bonyolult emberi agyvelővel. Majd lennének tanácsadói. Minden segítség nélkül az emberi agyvelő se képes a kormányzásra. Birli mély érdeklődéssel figyelte szízen Calvin arcát. – Mind mosolyog, dr. Calvin? – Azon, hogy Queen még se gondolt mindenre. – Azt akarja ezzel mondani, hogy a sztori a kiegészítésre szorul? – Csak kis részben. Mert tudja, az a bizonyos Stephen Birli, akiről Queen mesélt, az a megtört ember a választás előtt három hónapot rejtélyes okból vidéken töltött. De idejében visszatért, hogy meghallgassa a maga híres beszédét. És végül is, amit az öreg nyomorék egyszer meg tudott csinálni, miért ne csinálhatta volna meg másodszor is. Különösen, ha másik feladata az elsőhöz viszonyítva lényegesen egyszerűbb volt. Nem egészen értem, hogy mire céloz. Dr. Kelvin felállt és lesimította ruháját, szemmel láthatólag távozni készült. Azt akarom mondani, hogy van egy eset, amikor a robot az első törvény megszegése nélkül megüthet egy embert. Egyetlen egy eset. Melyik az? Dr. Kelvin már az ajtóban állt. Ha az ember, akit megüt, ugyancsak robot, mondta nyugodt hangon. Arcára széles mosoly terült, keskeny arca kipirult. Isten áldja, Mr. Beerly. Remélem öt esztendő múlva a koordinátor választásnál is önre szavazhatok. – Erre csak azt mondhatom, – válaszolta kuncukba Birli, – hogy ez még a jövő zenéje. Dr. Calvin becsukta maga mögött az ajtót. Megvallom, elszörnyedve meredtem rá. – Ez igaz? – Szóról szóra. Tehát a nagy Birli csupán egy robot volt? Ezt már se fog kiderülni. Szerintem az volt. De amikor elhatározta, hogy meghal, automatizáltatta magát. Így perdöntő bizonyítékokkal senki sem állhat elő. Egyébként is ez teljesen érdektelen. Úgy látszik, magának is vannak előítéletei a robotokkal szemben. Birli kiváló polgármester volt öt évvel később pedig regionális koordinátor lett belőle. És amikor 2044-ben a föld régiói létrehozták a föderációt, ő lett az első világkoordinátor. Akkora már különben is a gépek irányították a földet. Igen, de... Semmi, de... A gépek robotok, és ők irányítják a világot. Csak öt éve, hogy magam is rájöttem a teljes igazságra. Ez 2052-ben történt. Birli vége felé járt második világkoordinátorságának,